A Pont-Szent-Maxeni találkozó November 4-én szép fülöp vadászni készült a pont Saint maxeni erődben. Főkamarásával, Hug de Bouvillal, titkárával, Májlárdal és néhány bizalmas emberével a Clermonti kastélyban a vadászat színhelyétől két mérföldnyire töltötte az éjszakát. A király megenyhültnek és olyan jókedvűnek mutatkozott, ami ennek már régóta nem látták. A királyság ügyei némi pihenőt engedtek neki. A lombardok által fennajánlott kölcsön ismét feltöltötte a kincstárat. A tél majd lecsillapítja a lázongó hűbérurait, csak úgy, mint a flandriai városokat. Éjszaka ez évben szokatlanul korán leesett az első hó. A hajnali fagy a rétekre és a ligetekre tapasztotta ezt a fehér port, s a természet színességét kioltva végtelen zúzmarás változtatta a tájat. Az emberek, kutyák és lovak lélegzete nagy pelyhes virágként nyílt szét a fagyos levegőben. Lombard a királylova mögött ügetett. Ám bár nyúlászkutya volt, a szarvas vadászaton is megállta a helyét. Rendszerint egyedül önállóan vadászott, mégis gyakran ő terelte helyes útra a falkát. Az agaraknak általában éles szemét és gyorsaságát szokták értékelni, s úgy vélik, hogy szaglásuk nincs. De Lombárnak óra volt akár egy vadász ebnek. A találkozó helyéül kijelölt tisztáson, csaholás, nyerítés és ostorpattogás közepette. A király hosszan nézegette remek falkáját, s már megfiadzott cukák után érdeklődött, s elbeszélgetett kutyáival. Ha-ho, szolgáim, hé, szépségeim! A vadászmester jött jelentéstételre. Több szarvast felhajtottak, többek között egy hatalmas, kapitális pikát, amely a hajtók szerint 12 ágú agancsot hord, egy királyi vadat, az erdők világának legnemesebb vadját. Ráadásul, mintha a ma magányosan kóborló szarvasbikák egyike lenne, amelyek falka nélkül vándorolnak erdőről erdőre, s egyedül sokkal erősebbek és vadabbak társaiknál. Verjék fel, parancsolta a király. A pórázról eloldott kutyákat a csapáshoz vezették és eleresztették, a vadászok pedig szétszóródtak az erdőben, olyan helyekre, ahonnan a szarvas kiugorhatott. Megpillantották a vadat, az erdő megtelt kutyaugatással, a vadászkürtök rivalgásával, lódobogás meg ágrecsegés lármájával. A szarvas egy ideig rendszerint körbejárja a helyet, ahol éppen felverték, Vargabetűket csinál, összekuszálja a nyomokat, s egy tapasztalatlanabb szarvast keres, hogy rászedje a kutyák szimatát, végül visszatér oda, ahol rátaláltak. Ez az állat azonban mindenki meglepetésére nem húzódott a bokrok közé, hanem egyenesen észak felé vette útját. Megérezve a veszélyt ösztönösen a távoli árdennek felé tartott, régebben nyilván ott tanyázott. Így aztán egy-két órán át csalogatta maga után a vadásztársaságot. Egyenletesen nem túl gyors iramban futott, hogy a kutyák mindig kellő távolságban maradjanak mögötte. Amikor érezte, hogy a falka kezd fáradni, hirtelen neki és eltűnt. A király izgatottan ugratott a fák közé, hogy elébe vágjon, s az erdő szélén várja be a vad kiszökését a síkságra. Már pedig senki nem téved el Könnyebben, mint egy vadász. Azt hiszi, hogy alig száz Ölnyire van a kutyáktól, Meg a társaitól. Tisztán hallja az ugatást, meg a kiáltozást, S egy pillanattal később Teljes csend, tökéletes Magány veszi körül. Ott áll a hatalmas fák Székes egyházában. Nem sejti hová enyészettel az imént Még oly hangos falka. S melyik tündér, milyen varázslat tüntette el vadásztársait. Ráadásul aznap a levegő rosszul továbbította a hangot, S a kutyáknak is nehéz dolguk volt a mindent elborító zúzmara miatt, Amely kihűtötte a szagokat. A király eltévedt. Előtte hatalmas fehér síkság terült el, Ameddig csak a szem látott. A rétek, a kurta sövények, a betakarított gabona szalmája, a falusi házak tetői, egy távoli erdőfodrai, minden, minden egyforma fehéren, szikrázó lepellel volt borítva. A nap áttört a felhőkön. A király egyszerre idegennek érezte magát a világban, nyergében megingott, s furcsa kábulat fogta el. Nem sokat törődött e múló rosszul léttel, mert egészséges volt, és ereje soha nem hagyta cserben. Még mindig azon tűnődve, hogy a szarvas kiugrott-e vagy sem, tovább lovagolt az erdő szélének vonalát követve, s az állat nyomait kereste a földön. Ebben a hóban látnom kellene, gondolta. Ekkor nem messze egy parasztot pillantott meg. Hé, ember! A paraszt megfordult, és közelebb jött. Ötven éves forma lehetett. Lápszárát durva szövésű botos védte. Jobbjában egy husángot szorongatott. Amikor sapkáját levette, előtűnt szürkülő haja. – Nem láttál errefelé egy menekülő nagy szarvast? – kérdezte a király. A paraszt bólintott. Hogy ne láttam volna, nagy uram, éppen egy olyan állat szaladtál az imént az orrom előtt, ami erről beszél? Már puttonyos volt a háta, és lógott a nyelve. Biztos, hogy ez nagy uram szarvasa. Amilyen állapotban van, nem kell majd sokáig kergetnie. Vizet keresett, de azt csak a fontáné tavaknál találhat. Voltak -e nyomában kutyák? Egy kutya sem nagy uram, de amott a nagy bük mellett követheti a nyomát. A tabakhoz igyekszik. A király elcsodálkozott. Úgy látom, jól ismered a vidéket, és értesz a vadászathoz, jegyez, jegyezte meg. A parasztarca széles mosolyra húzódott, gesztenyebarna apró, ravasz szemével, a királyt nézte. Hát, valamennyire ismerem, meg a vadászathoz is konyítok valamicskét, mondta s kívánom, hogy egy ilyen hatalmas király, mint nagyuram sokáig élvezhesse az élet örömeit, ameddig csak az Isten engedi. Szóval felismertél. A paraszt bólintott, és büszkén mondta. Már láttam felségedet errefelé vadászni, és láttam fivérét, valóán nagy is, amikor itt járt, hogy felszabadítsa a grófság jobbágyait. Te szabad ember vagy? Hála nagy uramnak, szabad, nem pedig jobb ágy, születtem. Ismerem a betűt, és ha számolni kell, az íróvesszővel is tudok bánni. Elégedett vagy így, szabadon? Persze, hogy elégedett vagyok, mert hogy másként érez az ember, már nem olyan, mintha elevenen is halott lenne. És minnyáján nagyon jól tudjuk, hogy nagy köszönhetjük a rendeletet, akár csak mindennapi imánkat. Úgy mondogatjuk a földeken. Minden emberi teremtménynek, aki a mi urunk képére formáltatott, természetes jogánál fogva, egyformán szabadnak kell lennie. Jó hallani az ilyesmit, amikor az ember eddig azt hitte, hogy soha nem lehet se több, se kevesebb, mint az állat. Mennyit fizettél a megváltásodért? 65 livrt. Volt ennyi pénzed? Egy életmunkája uram. Hogy hívnak? André. Úgy neveznek, hogy Erdei André, minthogy az erdőben lakom. A király, aki rendszerint nem volt bőkezű, most úgy érezte, hogy valamit adnia kell ennek az embernek, de nem alamisnát, hanem ajándékot. Légy mindig jó szolgálja a királyságnak, Erdei André, mondta végül. És őrizd meg ezt itt, Hogy majd emlékeztessen rám. Nyakából leemelte a kürtöt, Egy elefánt csontból faragott, aranyal kirakott remeket, Amely sokkal többet ért, Mint amennyiért a paraszt Annak idején megvásárolta a szabadságát. André keze remegett a büszkeségtől És a meghatottságtól. Ó, ez, ó, ez, mormogta. A mi asszonyunk szobra alá teszem majd, Hogy védje a házat. Isten óvja nagy A király tovább lovagolt, S olyan örömet érzett, Mint már hosszú hónapok óta nem. Egy ember beszélt vele a réteg csendjében. Egy ember, aki neki köszönheti, Hogy szabad és boldog. A hatalom és az évek súlyos uszája Egy csapásra könnyebbé vált. Jól végezte királyi munkáját. A trón magasában mindig tudjuk, hogy kire sújtunk le, gondolta, de soha nem sejtjük, hogy az általunk akart jót valóban megtettük-e, s ha igen, kiváltettünk jót. Ez a népes űrűjéből váraklanul jött elismerés értékesebb és kedvesebb volt számára, mint az udvarbéliek minden dicsimnusza. Minden tartományra ki kellett volna terjesztenem ezt a felszabadítási rendeletet. Ez az ember, akit az imént láttam, ha fiatal korában oktatják, jobb elöljáró vagy városkapitány lehetett volna, mint sokan mások. Eltűnődött az erdők, völgyek és rétek minden Andréán, a szántóföldek Jean-Louisain, a birtokok és tanyák zsakjain, akiknek gyermekei, ha kilépnek a jobb a királyság hatalmas ember és erőtartalékai lesznek. Újra át fogom nézni engől a rendeleteket. Ekkor jobb, jobb kéz felől rekett kurta csaholást hallott, és felismerte Lombard hangját. ho szolgám, fejjebb kerülj, kiáltotta. Lombard nyomra lelt, s órát a földre szorítva elnyújtott vágtában száguldott. Nem a király vétette el a vadat, hanem a többiek valamennyien. Szép fülöp ifjonti örömet érzett a gondolatra, hogy kedvenc kutyájával egyedül hajszolhatja a fejedelmi agancsost. Vágtára fogta lovát, s az időről megfeledkezve száguldott mezőkön völgyeken át, lambárt nyomában, átugratva árkot és sövényt, minden elébe kerülő akadályt. Melege volt, és hátán végig folyt a veríték. Hirtelen észrevette, hogy a hófehér lapájon egy menekülő sötét árny suhanát. — Halihó! — rikoltott a király. — Elébe, Lombardom, elébe! Ott szökelt a felvert vad, vöröses sárga hasú, hatalmas fekete állat. Már nem mozgott olyan könnyedén, mint a vadászat kezdetén, s gerincén kirajzolódott az a kimerültséget jelző puttony forma görbület, amelyről a paraszt beszélt. A szarvas megtorpant, hátra nézett, majd nehézkes ugrással továbbindult. Lombard még hangosabb ugatással üldözte a most már látható zsákmányt, és csak nem beérte. A királynak feltűnt a szarvas ágasbogas koronája, amelynek ágai között időnként valami felvillant, majd megint kihúnyt. Pedig ez a szarvas semmiben sem hasonlított a legendák mesebeli állataihoz, mint amilyen Szent Hubert csoda szarvasa, a homlokából kisarjad templomi keresztel. Ez itt csak egy kimerült, agyonhajszolt, és minden furfangot nélkülöző nagy állat volt amely félelmében menekült, és hamarosan haláltusáját fogja vívni. A szarvas Lombardal a lombárdala sarkában bevette magát egy bűkpagonyba, és onnan nem mozdult elő. Lombard hangja csak hamar elnyújtottabbá és élesebbé vált, azzal az őrjöngő és ugyanakkor szívbe markoló vonítással, amelyel a kutyák jelzik, hogy az üldözött vadat beérték, és hogy hallalit lehet fújni. A király is elérte a pagonyt, az ágak között áthatoló, de meleget nem árasztó napsugarak rózsaszínűre festették a havat. A király megállította lovát és megragadta rövid karja markolatát. Combjával érezte, miként szakatol a lószíve, s ő maga is lihegve, nagy kortyokban kapkodta a hideg levegőt. Lombárt nem hagyta abba a vonítást. A nagy szarvas egy fának támaszkodva állt előtte, feje lecsuklott, óra csak nem a földet érte, csapzott szőre gőzölgött. Pompás koronájának ágai között kissé ferde kereszt csillogott. A király csak egy pillanat töredékéig láthatta a jelenést, mert meghökkenése nyomban iszonyatos rémületté vált. Testen nem engedelmeskedett többé akaratának. Le akart szállni a lováról, de lába nem mozdult ki a kengyelből, s mintha márvány csizma lett volna rajta. Élettelen kezéből kicsúszott a kantár szély. Kiáltani próbált, de semmiféle hang nem hagyta el a torkát. A szarvas lógó nagy, tragikus szemmel bámult rá. Agancsának ágai között kihúnt, majd ismét megvillant a kereszt. A király szeme előtt eltorzultak a fák, és a föld fejében rettentő csattanást érzett, majd mélységes sötétség borult rá. Néhány perccel később előkerült a többi vadász, s látta, hogy Franciaország királya áll elfekszik. Lombard még mindig a magányos szarvast ugatta, amelynek koronájába két száraz gajacska akadt. S az uzmanával borított ágakon megmegcsillant megcsillant a napfénye. Senki nem vesztegette idejét a szarvasra, mi alatt a falkamesterek megállították a kutyákat, a kissé megpihent állat tovább menekült, nyomában néhány túlbuzgó kutyával, amelyek késő éjszakáig üldözték, amíg bele nem fulladt egy tóba. Hug de Buville szép fülöp fölé hajolt, és felkiáltott. A király él! Két huszánkfát vágtak ki, tőreikkel lenyesték az ágakat, majd öveket és köpenyeket kötöztek rá. Az eszméletlen királyt e hevenyészet hordágyra fektették. Szép fülöp csak akkor mozdult meg, ha hányt, miközben alul, fölül folyt belőle minden, akár egy megfojtott kacsából. Üveges szeme csak félig zárult le. Így szállították Lermontig, ahol az éjszaka folyamán részben visszanyerte beszédkészségét. Az azonnal előkerített orvosok eret vágtak rajta. Buvil virrasztott mellette, s ő hallotta meg a király nehezen kinyögött első szavait. A kereszt! A kereszt! Buvil azt hitte imádkozni akar, és egy feszületet hozott. Később szép fülöp így szólt. Szomjazom! Hajnalban dadogva kérte, hogy vigyék szülőhelyére, fontaneblőbe. Halála közelettét érezve, ötödik kelemen pápa is szülőhelyére kívánkozott. Úgy döntöttek, hogy vízi úton szállítják tovább, mert az kevésbé rázza a beteget. és egy nagy lapos bárkára fektették szép fülöpöt, hogy leúztassák az oison. Az udvari a szolgák és a kísérő íjászok egy másik bárkán követték, vagy a magas part mentén lovagoltak. E furcsa menetet megelőzte a híre, s a folyó mentén lakók a partra tódultak, hogy láthassák a ledölt hatalmas szobrot. A parasztok levették sipkájukat, mint amikor keresztjáró napokon a körmenet végigvonul a földeken. Az iászok minden faluban összeszedtek néhány parástartó edényt, és ezeket berakták a bárkába, hogy felmelegítsék a levegőt a király körül. Az égbolt egyhangú szürke volt, hófelhőktől terhes. Udvarházából a partra sietett az ojiz egyik kanyarulatának hűbérura, Voreál úr, hogy köszöntse a királyt. Úgy találta, hogy a beteg arca halott színű a király csak szemének rebbenésével tudott válaszolni az üdvözlő szavakra. Hová lett az atléta, aki valaha két katonát roskasztott le? Csupán azzal, hogy a vállukra nehezedett. Hamar sötétedett, a bárka órán nagy fákjákat gyújtottak, és azoknak táncoló vörös fénye a meredek partokra vetődött, ahonnan úgy látszott, mintha egy lángbarlang úszna tova az éjszakában. A bárka elérte azt a helyet, ahol az oéz beletorkollik a szajnába, majd poászit. A királyt a kastélyba szállították. egy tíz napig feküdt ott, közben, mintha kissé magához tért volna. Újra beszélt. Megállt a lábán, de mozdulatai gémberedettek maradtak. Mindenáron tovább akart menni fontaneblőbe és megmaradt akaraterejét megfeszítve követelte, hogy ültessék lóra. Így jutott el lassacskán Ezik, ahol végül is félbehagyta a lovaglást, mert nem bírta tovább. Az utazást gyaloghintóban fejezte be. Ismét havazott, s a puha hó elfolytotta a lovak lépteit. Fontaneblőben már összegyűlt az udvar. A kastély minden kandallójában lobogott a tűz. A király, amikor átlépte a küszöböt, halkan suttogta. A nap buvil, a nap.